a um. Salatu e salamu ala Rasulillah Shikues të ndërruar Salamu alaikum o rahmetullah Pacja dhe bekimi Allahut Qofn bë ju Falendrime dhe ladrime tona I takuen vetëm Allahut të madhruar Ndërsa pacja dhe bekimet e ti Qofsh në bitë të dërguarin ton të fundit Muhammedin alaihi salatu e salam Bi familën e ti Bi shokët e ti Dhe në bitë e gjithë ata që ndjekin në rrugën e tyre Dere në ditën e fundit e kësaj bote Shiku e së të nderuar, mirë se takohemi për sëri në emisionin tonë të radhës në kërkim të adhurimit. Tashma kemi filluar që të zbulojmë adhurimet njën nga një. Jemi duke sëruar dhe duke umar me adhurimet që i takojnë zemrës, dhe të tatë që kryen për mes brendësis tonë, mirë pa që reflektohen pa dëshim edhe në gjymëtyret tona të jashtë me në gjuhë dhe në gjymëtyret e tjera. Dhe takimin e kaluar, si që kujtohet, kemi folir për frikën dhej Allahot. Dhe kemi sharuar se, është shumë rënësi që ta kuptojmë se, frikën dhej Allahot nuk në nkuptan u rejtën dhej ti, nuk në nkuptan i kje prej ti, nuk në nkuptan panik në kuptimi negativ, mirë për në nkuptan dashurin dhej Zotit. Frikën dhej Allahot, kemi thënë, në nkuptan Shtim të dëshurisë ndaj Allahut e cila në shtyn që ti përullemi edhe më te për ati. Në stimulan që ti nështrojemi edhe më te për ati e kështu më radhë. Dhe në anën tjetër, të të frikan ndaj Allahut në pengon që të bën veprat e këshia. Frikan ndaj Allahut është shkopi i vetëm i suksesëm i cili indal njerëzit nga veprat e liga. Andaj, njerëzit vazhdimisht të ndojnë dhe vendosin ligje të ndryshme për të ndaluar dhe për të parandaluar të keqen. Andaj sa të këqjia janë të përhapura në shoqëti të ndryshme, duke filluar nga ato më të ligat, sikur se është alkoholi, prostitucioni, vrasjet e gjëra të liga të tjera të ndryshme. Madje të këqjet nuk kanë të ndalur duke nënkuptuar edhe vjedhjet, korrupsionin, mashtrimet e xymerat. Dhe shtetet kanë vendosur ligjet të ndryshme, madi kanë vendosur edhe sankcioni edhe dënimet të ndryshme, dhe individit dhe grupeve të ndryshme, për të parandaluar këto të këqia. Mirë pa, për sëri e shojmë se në shëqiri, kras të gjitha masëve që janë marë, kras të gjitha ligjeve që janë vendosur për të ndaluar të keqin, shojmë se ajo është në shtim e siper. Për këtë arsuje, nëse të shirojmë, që me dë vërtit të përdorim një preventiv efektive, të përdorim një shkap të kuptimit me ndikim pozitiv në jetën tonë. Atërë duhet që të jetë kjo shkap, duhet që të jetë kjo mas e përkufizuar dhe që të buran nga ligjerata e kaluar nga friken dhe i zotit. Ajë që si ja ka friken Allahut nuk vjedhë, ajë që si ja ka friken Allahut nuk korruptohet, Ajë që ja ka frikën Allahut nuk mashtran, ajë që ja ka frikën Allahut të madhruar nuk pin alkohol, nuk pin drogë, nuk e konsuman drogën, nga si ja ka frikën Allahut të madhruar. Të tirit, kam frikë, se posa të larguen nga kamerat, posa të larguen nga shikimi i njerëzë, posa të janë në ndonje zonë që nuk ka ndikim në atë zonë ligjit, apo njerësht e ligjit nuk e përcilin, kam frikse do ti aktivizohet fuqi mësht e brendshme për të azhë dorën përsëri dhe për të bërë atë vepër të lig që nuk e bën kur është nën përcjellje. Dorso besimtari i cili ka të instaluar në zemrën e tij frikën e Allahut dhe e din se Zoti e përcjell kujdot që është ai dhe e din se Zoti ka mundsi ta merr dhe ta dënon në çdo vend dhe në çdo fazë që jinet ai, padyshim se kjo frik është asaj prodhon individa pozitivë shoqëri, të atit të cilët jo që vetëm nuk e bën të keqën, mirë po edhe e ndalojnë të tjetrin që mos të bijë në këtë veprë, në këtë veprat e liga. Prandaj e kuptuam se sa është më nencsi frika ndaj Allahut te madhruar. Për kët arsye, nëse dëshirojmë shoqëri efektive, shoqëri të pastër, shoqëri të kulluar, shoqëri të lidhur në mezvete, shoqëri në cilën korrupsioni nuk din rrug për deportuar. Shoqëria në të cilën mashtrimi nuk din udh për të ardhur tek ajo shoqëri. Ekstremat. Atëherë duhet që mbi gjitha, të gjitha, krahas të gjitha masave të tjera që i marrim për të parandaluar këtë këshia, për të larguar nga shoqëria këto veprat e liga, krahas të gjitha këtyre duhet mbi të gjitha këto të vendoset frika ndaj Allahut të madhruar, që duke ia ja pasur frikën Allahut, ta dojmë Allahun, të ndështrohemi ati, të përulemi ati dhe duke u nisur vazhdimisht prej frikës ndaj Allahut, të respektojmë drejtëtet e të tjerëve dhe të ruajmë dhe të ruajmë begatitë tona dhe begatitë e të tjerëve. Ndërsa sot me lejen e Allahut të madhruar do të jemi në takim me adhurimin e radës. I cili shpresoj se do të na ndihmoj shumë që ta kuptojmë me drejt, më mirë dhe më qart, frikën ndaj Allahut të madhur. Nga se kam frikë krahas të gjitha vërejtjeve që i kam bër, se nuk kam për qëllim ku të flas për frikën ndaj Allahut të fuz panik, të fuz shqetësime, të fuz largim nga zot i madhruar. Frika ndaj Allahut duhet të prodhoi dashurinë ndaj Allahut. Afrymtek ai sikur se e ke më sik në në takimin ton të kaluar. Mirë po, për ta pasur këtë edhe më të qartë, për ta stabilizuar edhe më mirë gjendjen, atëherë do t'ja bashkanëgjesim adhurimit të kaluar një adhurim të të tër i cili, nëse përdorër drejtë si duhet, dhe në qoftë se ashtë vazhdimisht i balansuar më atë të kaluar në që kemi folë për të. Atëherë pa dyshëmë se udhtim ju në ditë Allahut të madhruar do tjetë një udhtim i këndshëm, i paladshëm, dhe i cili vëzhdimisht në si dhe kënasi dhe lumëturi. Kjale është për të shpresuarit në Allahun e madhruar. Ne si kryesa, duhet vëzhdimisht të shpresojmë në Allahun e madhruar. Dhe kjo shpresë në Zotin e madhruar nuk është e natyres se adhurimeve vullnëtare, nga se po më duhet vazhdimesh të kujtaj. Jemi duke folur vetëm për obligime që i kemi barqë ndaj zotit. Obligimi i kemi ndaj zotit. Andaj, Allahu azo gjel në kalemruar në shumë vende në Kur'an dhe gjithashtu i dërguar i ti Muhammedi aleyhi salatu vësselam në fjalet dhe hadithit e tia se mshira e Allahut ka përshish dësan. Andaj, se respektim i mshirës ndaj Allahot të madhruar, ne duhet të shpesojmë në Allahot të madhruar. A i cili nuk shpreson në Zotin, shpresë, si ku se ka kërku Zotin për ti, kënjeri e kam uar mshirën e Allahot. Kënjeri e ja kam bëllur dyërt e mirësis mes ti e dhe mes Allahot të madhruar. Dikush ka mundësit në thëtë, hoqin dhe luar, shpresan e Allahot të madhruar Nuk ka mundësit tjetë adhurim që mund të kryen të gjithë njerëzit. Nga se e kuptojmë se njeri u që falet dhe i kryen obligime që i kojnë daj Zotit, këti i takon të shpreson në Zotit, këti i takon të shpreson në falin e Zotit, këti i takon të shpreson në shpëllimin e Zotit. Mirë po, që ka të themi për atë njeri qëli nuk i kryen obligimet, nuk është falë kur në jetën e ti. Madjas nuk ka gjëran. Krasë kësaj në bagajin e vepërve të ti ka dhe vepër të këqia të liga e të ndaluara. Këtë njëri e përshin shpresa në allan unë thëmë se prej këti duhet filluar. Nuk përja shtot nuk përjashtohet nga kjo adhurim dhe nga mundësia e kryllë se këti adhurimi asë një njeri dhe nuk e sfidan këtë adhurim asë një vej për e njeri u qëfar dhe qofta ja nga se shpesa në Allahun e madhnuar është një adhurim i cili buran nga njohja jon për mshirën e Zotit andaj mshira e Allahut ka përshri gjithë do gjë. Allahu Azogjall i mshiran dhe i furnizan të gjithë njerëzit pa dalime. Për këtë arsye, edhe shpresan në Allahun e madhnuar është e hapur për të gjithë njerëzit. Edhe pse pasaj në kës presë, njerëzit dalojnë, pa dushim. Mirë po, këtë dalim nuk ndikan që dikosht të jetë i përjashtuar. Për gatë arsye. Mendoj se me kuptimin e drejtë të shpresës në Allahun e balansojm shumë bukur leksionatin e kaluar ku folëm për frikën ndaj Allahut, dhe para kësaj kemi folur për dashurinë ndaj Allahut. Nëse këto treja bënë së bashku, dashuria ndaj Allahut, frika ndaj Allahut dhe shpresa ndaj Tij. Këto treja bënë së bashku, atëherë padyshim se udhtimi juon drejt Zotit, kërkimi juon i adhurimit do tjetë një kërkim i këndshëm, do tjetë një uthim i lumëtur dhe i palodhëshëm për neve në adhurimin dhe Allahut të madhruar. E tëra që duhet të bëjmë është që të kuptojmë drejtë këtë adhurim. Ti përmbajmi regullave dhe e tëra pasaj do tjetë do tjetë në regullë. Nga se, si kurse ju jemi marë vesh gjatë tër emisioneve të kaluara. Kemi thënë se gjithë adhurim që dëshirojmë ne të adhurojmë Allahum për mështi gjitha adhurim që ne e kemi obligim dhe i Zotit gjitha adhurim duhet të jet konform në përpusje në kuptimet që bërojnë nga fjale e Allahut dhe nga fjale e të dërguar i tonë Muhammillit Aleyhi Salatu Përënda e ashtu si kusë ka pasur keq kuptime tek dëshuria ku kemi thënë se njerës të ndryshëm kanë pretenduar se e dojnë zotin, mirë po kjo dëshuri, a përmbahet, a qëndran, si pas regullave të fis, kemi përmendur se nuk qëndran. Gjithashe të këfrikën dhe allaut, dëso njerës e kanë këqkuptuar frikën dhe allaut, sa so që kjo frikë i ka shpirë në pesimizëm, dhe kanë thënë se pas tërkës e kohë që i kanë bërë mëkate, pas tërkës e kohë të largimin dhe i zot Ska do bima të thëm. Ska shans për mua. Në kufrik fat keq të zisht, nëse ta shndron njeriu në rrap të Zotit, ta shndron njeriu në atë krijesë që i perulet Allahu te madhruar, ka shkaktuar te ky njeriu një pesimizëm te asoj doze asht madhe, saqë ky njeriu ka qenë vazhdimisht ne ikje prej Zotit të tij. Gjithashtu edhe tek shpresa ka këç kuptime të shumta. Përëndaj, për t'i ikur këtë kuptimeve Dhe për t'a kuptuar dhe këtë adhurim Ne duhet që t'i referuah me fjalve të Allahut Dhe fjalve të të dërguarit ton Muhammedit, alehi salatu wa salam Për t'a kuptu drejt Se Qëka në athojnë këtë dy burime Qëka në thotë zoti Dhe qëka në thotë i dërguarit ti Për shpresën në Allahun e madhruar Më përslim me vëmendje Në adhurimin e të shpresuarit në Allahun, me shpresin në Allahun e madhrua në nënkuptojmë, një qëtsi e cila e përshkon njëriun, si pasoj e mundësi se arritës një gjitë e dashor për njëriun, duke dhen njëriun mundin e ti maksimal për të arritur dhe të ka jo gjë. Pakin garkuar, do të letësojmë. Një njëri e dëshuran një gjë, dëshërën tarin të, të një qëllim, është i flakët për tarin dhe re atje. Mirë po, duke e kërkuar atë qëllim, duke e synuar përshkuar dhe të ka qëllim, në moment, i shfaqen disa pëngjesat të cilat, që ndrojnë me sti dhe me sëlimit të ti. Dhe këto pëngjesat, dhe këto pëngjesat, fillojnë që tja humbën njëriut, vulletin, por të ishte me qëllimin e çajn në esesë e ka dosh. I arsohet pamja, nuk e shem me qëllimin, vendosen pengesat shumë tani këtë rrugë dhe këy njerëj fillon të dëshpërohet, të mërziten se pengesat do të jenë ato që do të e pengojnë këtë njerëz që mos arrin tek qëllimi i ti. tij. Dhe duke qenë këtë mënyrë i ballaquoar me këto pengesa duke qënë këtë gjendje të një dëshprime, për njerë fillan një, një drit të vjen nga anë e qëllimi duke i thënë se të gjitha pëngjesat që dalin në rrugë nuk do të në dalin ty që të arishë dhe të këllimi jëtë. Dhe kënjeri, kërëshe këtë drit, kërëshe këtë rrugë që është qëllë, të fillan për sëri, të ngritet, të aktivizot, të zgjot dhe të ezdhet a rritës e qëllimi që aj e ka sunuar më herët. Fëdricë ka ardhur çka buruar prej qëllimit ku jemi nis ne, drejt neve, çka shpërfurtyer të gjitha pengesat, për të na treguar se nuk ka pengesë me lenë e Allahut që na pengon marrje të qëllimit, kjo është shpresa ne Allahun e manduan. Andaj ne të gjithë dëshiron shpëtimin. Ne të gjithë dëshirojmë të jemi të falur nga ana e Zotit. Ne të gjithë e dëshirojmë xhenetin e Zotit, rahatin, paqen, lumturinë, gjithna këtë e synojmë dhe e dëvojmë dhe se kështot është qështëja e besimtarit, mirë për nga njëhere, nga njëhere, më katët e mdoja, më katët e ndryshme, lërgimin nga obligimet, angazhimi gjatëjtës e përdyshme me punët e ndryshme, na duke se jenë bërë pengjesa serioze për mos dëvazhdua rrugën drejqëlimit tonë. Dhe, ton. dhe njeriu, nga njëhere, dëshpërot, mërzitit, dhe thatë, gjitha këtu pengjesa, të gjitha këto mure, të gjitha këto barikada, ka atë shkojënë. Edhe e praktis këthim në ti të këzoti i madhruar. Ne i themi se jo, shpresën e Allahun e madhruar, vazhdimisht shpan gjitha barikat, gjitha penges që është vendosën me stje dhe mesë Allahot të madhruar. Dhe Allahot i madhruar në ka urdruar që shpresën e te nuk bënd të shkëputit asë njëhere për diri sa ka besim në Zotin i zemrat tëra. Në qofë se e humbim shpresën e Zotin, Zotin arrujt e ndodhë kjo, në qofë se ndodhë të humbët kjo, atër kjo është argument se ka humbë edhe besimit në zemrat e atyre njezve. Nëse Allahu i madruar kështu shprehet në Koran duke thënë nuk e humbë shprehet në falin e Zotit përvesë se përvecë sa ata njerës se nuk e në besimtarë. Nuk ka mundësi njeri ju, dhe besën në Allahun e madhruar, e ta humë shpresën. Shpresën Allahun e madhruar, e luftan neglijenësin, e luftan debelin, e luftan për tatsin, e luftan ëndrat, me sy të hapur. Ajo në nëzitë vërshdimisht të jemi aktiv, dhe asë një penges, asë një penges, që në denë në rrugën e jetës tonë, nuk guxojnë të na pengoqe të arrim det të qëllimit caktuar. Çfarë do të do qoftë atja? Duke filluar nga qëllimi final, e cili është qëllimi finalioni, të arrim falin e Zotit dhe të hyjmë në xhennet. Asim kët rrug, nuk ka pengesa që guxojnë të na ndalen, po ka pengesa. Mirpo të pengesa nuk guxojnë të na ndalen, për shkak se shpresa në Allahun është shumë më e madhe se këto pengesa e pas taj edhe me qëllimit e tjera. Gjdo pëngjes që e kinë në rrugën të ndë, drejt qëllimit që ti i a ke mësyër me shku dhere atje. Gjdo qëllim që ti e dëshënë, qofta e shkollimi, qofta e punësimi, qofta e shëndeti, qka do qoftë në jetëm dhe dhe që ti e kesinuar, dhe je bindur se kësën im është i mirë, është i drejtë, është në përputhje me knasin e Zotit. A tëra mos undalë, Shpreson vazhdimisht në ndihmën e Allahut se do të vjen momenti kur ti as nuk e prit. Kjo është shpresa në Allahun e Madhnuar. Nuk duhet ngritur duart ashere nga të kërkuarit dhe nga të vazhduarit e rrugës, nga se shpresa në Allahun është asa na shtyhen ne vazhdimisht të ecim, të ecim drejt tij. Për këtë arsye i gjejmë njerëzit që e kanë njohur Allahun më së miri të dërguarit e tij e në kryet e tyre, Muhammedi Alehi Salatu Veseram, i gjem që në momenit më kritike, në momenit më dëvështira, në momenit ndoshta që plot njërë dorzohen, nështrohen, për ullen, para sfideve, para problemeve, para barikadave. I gjem ata në këto momente, jenë në kulmin e optimizmet, në kulmin e shprezën dhe Allah të madhruar. Kështim sënë të Muhammedi Alehi Salatu Veseram shokët e ti, andë e besimtari nuk din të e ndryshe pas optimistë, besimtari nuk din të jetë ndryshë, pas, aj që shpreson në Allahun e madhruar. Panvarsisht problemeve, panvarsisht të lasheve, panvarsisht pengeseve, aj vazhdimisht vazhdon të jetë, të jetë, këmgullës në arritin e qëllimëve të tia. Të gjitha këto i arritin duke shpesuar në Allahun e madhruar, aj qële është i shtrijë në spitali smurë, dhe që mjekët shonë pak shpresë për shërim në ti, edhe kjo në gudzon të ahum shpresën e Allahë në madhruar, edhe pse e ka ahum për shpresën të këmjekët. Shpresën të këmjekët e Allahë duhet jetë e vazhdueshme, pa më vazhësishë se ndoshta të kënjerëz i ndodhë që të shkëputët. Mirë po, a i që është ishtë rirë në spital, dhe shpresën në Allahë në madhruar, anë nëmkupton kjo shpresë se duhet që ndërprerin marrën e medikamenteve dhe ilaçeve që jap mjeku, ashtu si. Kjo është mënyra si ta kuptojmë. Duhet të përdorësh shkaqet të cilat na mundsojnë dhe na lehtësojnë me ndihmën e Allahut arritin në qëllimet. Pastaj shpresojmë në Allahun e madhruar. Pastaj shpresojmë në Allahun e madhruar se nuk do të na lënë, nuk do të na lënë Allahu pa na ndihmuar në, ndihmua në realizimin e qëllimeve qëllimim e që tona edha i cili dëshënd furnizim dhe shpreson në Allahun sa Allahun dhe ta furnizon nuk është e drejt të pret në shtëpin e ti furnizimin nga se unë shpresojt të ekzotit sa Allahun furnizon nuk e bënë këtë askush as feja nuk thot qëtë endalan qëtë njeriute ta kuptan fin por edha i që e kërkon falin e Zotit nuk bënë që të rren e të thot se falja e Zotit është e madhe Më shira Allahu është e madhe. Zoti do të na fal. Shpreson në Allahun kështu edhe rrën. Andaj shpresa në Allahun është e përsillur me vepra, me angazhime, të cilat janë të lidhura ngushtë me arritjen e qëllimeve që ne i synojmë. Sikur së shëndetit, sikur pasuria, sikur puna, sikur çdo send tjetër, të të ashtu që ndron puna edhe më kërkimin e faljes nga Zoti dhe shpëtimin nga dënimi i tij hyrjes në xhenetin që Allahu na ka na ka prantuar kjo është pjesa e Allahut e madhnuar kështu duhet ta kuptojmë këtë shpresë në Zotin e madhnuar do të firmanim nivim disa shkaqe të cilat me lenë Allahut na ndihmojnë që të adhurujmë Allahun azogjel për mes këti adhurimi, që të ngulitit edhe më tepër në zemra tona, shpresa në Allahun e madhuruar. Nga se kuptuam sa është e rëndësishme, dhe të latë fusha i prejkë shpresa në Allahun e madhuruar, sa duhet tjetë e prezinte në jetën ton, në përdishmërin ton, atër pasit që jenë këka që e rëndësishme, të flasim pak disa, disa qase për shkachet që me len e Allahut, Nandihmoin që të arrijm këtë adhuroim të rëndësishëm për për jetën tonë. Pika e parë që duhet ta kemi parasysh në momentin kur dëshirojmë që të mbushemi me shpresën e Allahut në madhëruar. Ku i toy begatit e mhershme që Zoti i ka dhënë. Ku i toy begatit e mhershme që Zoti i ka dhënë qëfar kuptimi ka kjo? Ti që je i sëmur, ti që je i sëmur, shpresa në shërimin që dhëtë vjen për i Zotit, nga se, sa vetë ke qeni shëndosh, ku shtë Allah të shëndet? Allahu i madhruar, andaj, aj që ta ka apë një shëndetin, tashtë ka spravuar më smundja, ka fuqi dhe mundësi, për sri ta këthen, shpreso vetëm në ta. Ti, që nuk e fëmi, nuk e lën spital, as ordinans, pa kërkuar shërim, shpeson në Allah në madhënuar. Nga se, as ti nuk e qenë, kusht ka kryuar maheret, Allah hu e madhëruar, aj që ka pas mundësi me të kryu ty, dhe prindit e tu, ka mundësi edhe ty me të dhëmë fëmi, shpeson në Allah në madhënuar. Ti që ke borqe, dhe që të është nëzirë jetëa, nga trokitit e shpersa të bështelitëve në dyrt e tuaja shpreson në Allahun e Madhruar. Nga se kush të ka furnizuar deri më tani? Kush të ka mbajë deri më tani? Allahu i Madhruar. Prandaj ai që të ka furnizuar deri më tani ka ende nden deputet të dhe të furnizoj. Shpreso dhe kthahu tek ai. Andaj të kujtuarit e begative të mëhershme na bën neve që vazhdimisht ne që të shpresojmë në Allahun e Madhruar edhe të që ke bë më kate të shumëta, shpesan në Allah në madhruar, nga se ka pas njerëz të ciltë kam bërë më kate shumë e shumë më te përse ti që ke bërë. Me gjithat, kërë janë këthyër të gëzoti, kërë i kanë marë shkacet e duhura për të afalur zoti, duke shpesuar në falin e ti, u a ka falë Allahu atyre. Andaj, kujtej bega ti që Allah ti ka dhenë më herët, E mos të bëjmë nga ta që posat në e shod një per dhe e zez nga në një sprov ose nga në një të lashe, automatikisht të dëshprohemi, të stresohemi, të bim një depresionit të ndryshme, të se atë pastaj, Zotë në ruajt, kam mundi të prolojnë edhe vepra shumë të këqia, të dëmshme për vetën ton, apo dhe për shëqirin ton që Zotin, në rëthanë. Shpreson e Zotin, nga se nëse të gjithë të lojnë, Allah Nëse të gjithë ta kthejnë shpinën, Zoti është i kythyrë vazhdimisht kahte. Shpreson të mos u zhfrokurën e kurës në Zotin tënd. Ngase çka të bën ti që të jesh i bindur, të jesh e bindur në këtë që po them, sa e para që të bën ti i bindur në këtë që përmend është kujtoj beqadite më hershme. Do të bindesh se Zoti është ai që përsëri shpresajojtë në çirim Shpresa jote në furnizim, shpresa jote në fëmijë, në pasuri, në pozitë, në jetën tëndën e përgjithësi, mbi gjitha në, në falën e mëkateve duhet të jetë, duhet të ekzyrka ka, ka Zoti on. E dyta, çë duhet ta kemi parasysh kur flasim për shpresën në Allahun e Madhruar, vë që dëshirojmë që kjo shpresë të zë vend me vërtetëti të mjaftu ështëm në zemrën ton, që ta adhurujmë Allahon e madhuruha përmes këti adhurimi me rëndësi për neve, pike e dy që kamën si të përmendet kur s'lasin për shkaj qëtë është, e para thëmë, kujtëj begatit e me hershme dhe së qëruam kuptimin e kësaj. E dyta, kujtëj e premtimin e Allahot. E qëka në ka premtu Allahot? Këtu që ndërën problemi, se ne nuk kemi në kontakt me fjallët e zotit. Një nuk dim që ka thët zotit për të smurim. Nuk dim që ka thët zotit për ato që e në të lashe. Nuk dim që ka thët zotit për ato që e është në probleme. Nuk dim. Po të dinim, kurën e kurës nuk do të nashkëputaj shpresan dhe e zotit më dhërë. Nuk do të këtë problem në ftyrën e tokës që do të në gjëndëzën të sa dhe të malë që kemi bërë e që do të ketë mundësit në shkëput neve për e Zotit ton. I në pa e ja që kërkuat është vetëm që të ledzëm përëm timin e Allahot. E këpërëm tim ku është ishuar? Pa dëshim se është ishuar në Libën e Allahot të madhruar. Qëka thotë Zotit i madhruar? Qëfar përëm timin e jabë Zotit? Thotë Allahu i madhruar. Allahu është ai i cili i i përgjigjet lutje sa ati që është në probleme. Ka garantuar. Allahu i madhruar thët, wa kala Rabbukum udhuni estegjib lëkum, dhe thasë Zotë i juaj, më lutë një mua, më thërë një mua, kërkani premeja, do të wajapa që kërkani, premëtim. Mirë po, si do të lutim Zotë? Allahu në një ajat të tërë thët, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كورتيو محمد تبيسين ربتمي برموا تبيش انتي اونيم افر اونيم افر يبرجيجم لوتيهات اتهره ضمان برامتم ازوتيت Se Allahu dhëtë përgjigjet Allahu dhëtë ndihman Allahu dhëtë tjetë përkrasi Në gjitha përlimet e tuaja Mirë për qëka thotë Allahu në vazhdim bërë, Feljestegji buli Për t'ju përgjigjën Unë atyra letë më përgjigjën Edhe ata mua Sikur që keni ju thirje Ndaj Zotit Edhe Allahu i ka thirjet e ti Ndaj jush Andaj përgjigjën e thirjeve të Zotit Që Zotit i përgjigjë thirjeve të jua Ja pasaj Ju janë premtimet e Allahut të, Allahu të madhuruar. E Allahu thot në Kur'an inna Allaha la yukhliful miat. Allahu nuk e thën premtimin e tij. Allahu nuk e shkel premtimin e dhënë. Nëse ne e përmbushim kushtin e kërkuar që të na përgjitë Allahu, bëhuni të bindur sikur të ndëruar se Allahu i madhuruar kurrën e kurrës nuk do të shkel premtimin e tij. Njerëzit e shkelin premtimin që, që i kanë dhënë. Disa e shkelin qëllimisht, sa njerëz premtojnë, sa njerëz premtojnë, pastaj thotë nuk komohem me kryqat të komprometuo. Të komprometuo, po tash nuk po më me kryqët premtim. Disa nga neglizhenca bien, disa thotë unë të komprometuo, se do të ndihmoj, po nuk e kam ditë për shembull se borxhi është kaq i madh, ka madhë, shumë nuk më ndihmo. Do të thotë disa e shkelin premtimin si pasojë neglizhencës e, e papërshtatë nësa disa e shkelin përëmtimin si pasoj e pa mundësis dhe pa aftësis, se kufizon e mundësi njerëzit, nësa atë qëndran njëra për këtën e dyrave të këzoti, asë njëra. Allahu i madhruar nuk ka mundësi asë njëra të shmangë dhe të braktis të ty, si pasoj e pa përjesis asë njëra. Mirë po edhe asë njëra nuk ka mundësi me ndodhë që zoti mos me zbatu përëmtimin e ti dhe neve, për shkrak se e sfidan këtë premtim të ti ndë një kërkes e june që është shumë e madhe. Nuk e gjizton kjerë. Prandaj, të shpresojmë në Allah në madhruar duke u stimuluar për këtë shpres nga fjaltë dhe premtimet edhe nga zoti i madhruar. Mbetim me shpresin Allah në madhruar që të vazhdojmë pastaj edhe me disa pikat e tjera. Deri në kalimin e pikat e tjera në ndëshni pas këti pushimi. محمد اشرف الاعراب والعجمي خير من يمشي على قدمي si të lma arrufi jam i ata sahibu ljahsani wal kerami si ku e së ndërruar u këthujem për sëri që të vazhdoj me rukëtimin ton në kërkem të adhurimit kemi qen para këti pushimi duke sharuar për një adhuruim të rëndësishëm për jetën tonë. Fjala është për adhuruimin e shpresës në Allahun e Madhruar. Sharuam se çka në kuptojmë me të shpresuarit në Zotin e Madhruar dhe çfarë fusha prek ky ky adhuruim dhe sa është i rëndësishëm për jetën tonë. Dhe filluam të të flasim për shkaqet që, që na ndihmojnë me lenë e Allahut e Madhruar që të ngulitet sa më thellë në zemrat tona shpresa në Allahun e madhruar. Tham pika e parë është ti kujtojmë begatitë më hershme. Kujtoje sot mirë ti ke abzuat më herët furnizimin largi min etelashave, brengave, shërimin e kësaj merradh. Dhe kjo duhet të jap shpresë se ai zot që të ka ndihmuar më herët do të ndihmon edhe tani. Ai zot që të ka furnizuar më herët do të furnizon edhe tani. Ai zot që të ka shpresë, që të ka shëndet më herët, është ai zot që edhe tani të jap ekztemor. Dhe dyta, tham që, të për e dyta, saqë të lexojmë për premtime të Zotit. T'i kthehemi librit të Allahut, t'i kthehemi fjalëve të Muhamedit (salallahu alaihi wasallam). Çtsojmë se çka na premton Zoti nëse na i kthehemi atij? Çka i jap Zoti nëse ne i plotësojmë kushtet për ta fituar më të vërtetë premtimin e Zotit. Kjo na shprehë stomade kur shohim se Zoti i Madhur, çka u ka dhënë të tjerë para nesh, që na shpresojmë se do të na jap tash edhe neve. Pika që me len e tretë që na ndihmon me linë e Allahu Teazojel, na arit në kthië e dhurime dhe në ngulitjen e ti në zemrën ton është të kujtuarit e vazhdueshëm e mëshirës së Allahut të madhruar. Po ta dinin njerzit se sa është Allahu i mëshirshëm do ta konsideronin humbin e shpresës në Allahun një nga krimet më të mëdha. Muhamedi alayhi salatu vesselam that se Zoti i madhruar ka thënë mshira e Zotit ka të i kaluar hidrimin e ti. Do të tëtë, hidrimi Allahot aktivizohet kur ne bëjmë mëkate. Mirë po, këhidrim, sa da që tjeti madhë, shpresa në falje, mshira e Allahot të i kaluar hidrimin e ti, që nënkuptan, nuk, nuk ka gjunah, nuk ka mëkat, që ki mundësi me e bo, sikur se sa mëherët, e që nuk e përfri mshira e Allahot të madhruar. Ajë që le për cilë, natyren që e rëthënë, dhe bide në mshirën e Allahot azo gjelë, e që do të flasëm në për mshirën e Allahot, me lejën e Allahot të madhruar, e për cilë shtazën, e cila me instiktin e vetë e mbron të voglën e saj. A nuk është kërë efektim i mshirës e Allahot të madhruar? E kështë në radhë, përndaj njohja e mshirës e Allahot dhe të kujtuarit e mshirë së pa fund të Allahot, dhe të bindurit në atë, së mshira e ti ka t'i kaluar dënimën e ti, në bënë që vazhdimisht të shpresojmë në te. Vazhdimisht të shpresojmë në Allahun e madhruar. Ti kujtojmë këto tri pika. Do të në ashtojnë shpresën në Allahun, dhe do të në ashtojnë për ule dhe nështimin dhe ti. Kujtoj begatit e më hershme, letëzo për përmëtimin e ti, dhe bindu në për dhe kujteje më shirën e ti. Nuk dhe të mbetë në vend për pesimizim ma. Nuk dhe të mbetë të më arsuje për më së shpresu në zotin pas këthaj. Panvarsisht se që ka kërkën ti. Dhe panvarsisht sa është problemi i madhë. Sikur se kemi cikë edhe më herë të kujtojtë, fjalë ati djetare që ka thënë, nëse të godendu një problem i madhë, më stuaj o zotë kam problem të madhë. Po thuaj o problem kam një zot të madh. Do thotë sa do të jetë problemi i madh, Zoti është edhe ma i madhë. Sa që tjelë të më i madh. Sa do të thjetë mëkati i ti i madh, falja e tij është edhe më ma e madhe. Mëshira e tij është edhe më ma e madhe. Prandaj, shpresojmë në Allahun e madhruar dhe në njënë kësaj shprese të jemi produktiv dhe pozitiv në jetën në jetën tonë. Në hyrje të këtij emisioni Përmendum një realitet, e që dëshiroj që dhe me të ta përfundojmë. Përmenda se kë që adhurojmë nuk është i posaçëm për njerëz që falën. Nuk është i posaçëm për një kategori njerëzish, përsëri po për dua të përsëris së këtë çështje për shkak të rëndësishme. I srrast të gjithë, pavarësisht mëkateve që i kanë bërë, pavarësisht dëshorave që i kanë, pavarësisht polemeve që i kanë, të shpresojnë në Allahun e Madhror. Nëse shpresojmë në Allahën e madhruar, do të kemi dobitë më dha, do të në përëdhan frytet e shumëta shpresa në Allahën e madhruar. Dëshrej që për fond të i përmend i vetëm disa prej, prej, prej këtyre. Në qovë se kemi këtuar drejt adhurimin e të shpresuar në Allahën e madhruar, e kemi këtuar drejt, si kur që e përmendu në fillim të emisionit, atër pa dëshim se kjo shpres duhet të i len gjurën të esaj në etën ton. Për këtyre gjurmë që i prekum, për këtyre gjurmë që ne i përjetojmë, si pasoi e këtij adhurimi mund të veçojmë disa prej tyre në në vim. E para shpeshsa në Allahun mbjell në një zël dhe ambicie. Dhe e flak, e djeg gjda dëmbeli, përtasi dhe neglijensi. Ajë që shpesën në Allahun punan, nga se e kuptan, se nuk dhe dvije azin nga Zoti, në qofë se kënuk i përfil, ligjet që Zoti ka vendosë për të aritur dhe të kaqëllim. Andaj, shpesëm në Allahun duke punuar, shpesëm në Allahun duke unështruar, shpesëm në Allahun duke i kryrë rëmbligimet, shpesëm në Allahun duke kërkuar i laqin e kështë mëralë. Kështu shpresojmë në Allahun e madhur. Andaj ai që shpreson në Allahun, nuk ka mundësi më të jetë dembel. Ai që shpreson në Allahun, nuk ka mundësi më të jetë neglizhent. Nuk ka mundësi më të jetë pesimist. Përkundazi e gjen vazhdimisht aktiv, të angazhuar, ambicioz, të zellshëm. Këse shpreson në Allahun e madhur. E dytë është, shpresa në Allahun e bën që të doj besimtar i Allahut edhe më tepër para më ndoje, Zotën e Madruar, i cili, pasë të gjitha të këqijave dhe të ligave që i kimi bërë, pasë të gjitha veparve të shëmtuara që i kimi bërë, për sëri në jabë shpresë që shpresojmë në falë në ti, për sëri në jabë shpresë që shpresojmë në mëshirë në ti, a nuk duhet që të dojmë këtë Zotë, a nuk duhet që t'i afrojmë i këti Zotë, a nuk duhet që t'i parullim i këti Zotë, pa dëshimë se si shpesa në Allahun, azo gjelë, mua është si kusë e frika që kemi thënë, në bjellë në zemërën tonë, dashurin e madhe që duhet të kemi për Allahun, për Allahun e madhruar. Dhe, e treta, në bën produktiv për shëqërin tonë. Në asë shëqëri, që për hapët shpesa në Allahun, nuk ka vedvrasja. Në asë shëqëri, që për hapët shpesa në Allahun, nuk ka drogë, Në shoqëri që përhapet shpresa në Allahun, nuk ka alkol. Në as shoqëri që përhapet shpresa në Allahun, nuk ka depresion, nuk ka stresi, nuk ka sëmundje psiqike. Ngase njeriu shpreson në Allahun e Madhhur. A ndai personi i cili i shiron problemet e tij me shpresë në Allahun, jo me drok. Ky njeriu është produktiv për shoqërinë e tij. Ky njeriu i dobishëm për rrethin ku ku ai ku ai jeton. Ndaj shikues një të nderuar, nëse një njeri i kthehet Allahut të madhuruar, ky njeri nuk do të thosë se ja ka kthyer shpinën shtëpisë së tij. Nuk do të thosë se ky njeri ja ka kthyer shpinën në vendet e tij, shoqërisë së tij. Përkundrazi, tashmë nëse ky njeri e shkthyer zot të madhuruar, nëse ky njeri shpreson në Zotin, tashmë duhet të jemi ne edhe më tepër ambicioz, më tepër optimist, se do të kemi përfitime edhe më tepër për pekti, për pekti njëri. Këtu gjurë milen shpesën e Allah në madhënuar. Kështu jetë të njeriu i cili shpesën në Zotën e madhënuar. Shpesën e Allah në Allahun është obligim i jonin dhe i Zotën e madhënuar. A i cili e hum shpesën në Zotën e madhënuar pa më vërsës në qëfar pike, pa më vërsës në qëfar mejdanë dhe në qëfar fushë. Kjo njeri ka bo mëkat, ka bo gjunah të madhë, nga se e ka këfizuar mëshirën e Allahot, e ka shpërfilur por të shpresuar atë. Në Andaj, nëse shpresojmë në Allah, çka kemi humb? Nëse shpresojmë në Allahun e Madhhur, çka kemi humb? Kuptim të drejtë të shpresës. Po. Nëse shpresojmë në Allahun e Madhhur, shpresë negative, duke ndajt, duke mos punu, na dëmton që shpresë pa dyshim. Me të shpresa në Allahun e Cila na shtyjnë për të punu, na shtyjnë për të kërku, na shtyjnë për të qenë këmbgulës dhe për qenë të bënë se nuk ka problem që na mposht. Kjo shpesë në ndallon, nëse në përhapë tek njerëzit, përhapën familjet tona, çka humbim ne? Çka humshojmë shoqëria me këso me nëse ka këso besim të shoq në mesë diçka humbim? Asgjë. Përkundrazi ne fitojmë. Ne fitojmë shumë nëse kemi njerëz që shpesë ndallon. Muaj sikurse fitojmë. Nëse në mesin ton kanë njerëz që e kanë frikën Allahut të madhuruar, sikurse e cekëm në legjëratën e kaluar, gjith, gjithashtu edhe fitojmë shumë. Nëse ofse kemi në mesin ton njerëz që shpresojnë në Allahun shpres të mirëfilt që borën nga kuptimet e fjallëve të Allahot të madhruar këtu nga duhet të ndohemi nga ju shikua së ndërruar duke e lutër Allahun e madhruar që me dëvërtet të jemi nga ata që shpresojnë vërshdimisht në Allahun e madhruar duke e lutër Allahun e madhruar që mos të këtë problem mos të këtë të lashe mos të këtë smundje mos të këtë mëkat i cili nga dëshpranë i qëli në ahum shpresën në Allahun në Allahun e madhruar me shpesën dhe të takua me përsëri në shëndet dhe në lumëturi në emisionin e arshëm e lusim Allahun e madhruar që të mbeteni në mbrojtin dhe kujdesin e ti dherja të herë Assalamu alaikum wa rahmatullahi Assalamu alaikum